Мастрів запросив здалеку. Звели вони його неподалік Прип'яті. А вже в капищі робив данку. Жертви спалювали віднині в капищі і любовні ігрища там справляли, робивши всякі сороміцькі речі в догоду богам. Що те, що гидна християнському богові, любе їхнім. П'ють вони те, як бджоли-нектар. По всій землі не робилося того, на самісінькому березі Прип'яті. І дивився Господь на те, що діялося у тому дрімучому лісі на березі Древньої ріки. Довго чекав, але нічого не мінялося там. Так само приносилися жертви, так само поклонялися люди богам і порівнявся сину ангела свого. Довго вдивлявся той бурхливі води древні ріки, як колись вдивлявся в Содом і Гомору, Вавелон, Салим і прорік над нею. «Ріко, не ковтай живих, бо умертлю тебе!» «Як то можна мене мертвити?» Сміялася могутня ріка, що аж кишила рибою. Немає на мене смерті. На людину пташку дерево є, а на мене немає. І спустився караючий ангел в образі немолодого прочанина. Ішов із ціпком понад берегом, а Данко саме з вітрами розмовляв. То понад хмари вони його підіймали, то над землею несли. А потім він здійняв руки до неба, зігнав хмари докупи, як Сивіотарий проказав, «Ідіть до Києва та льону весь їм градом вибийте та християнські гнізда зруйнуйте». Прочанин здійняв палицю до неба, і хмари розповзлися. Кинувся Данко до старого з кулаками. Кинулися на нього і чоловіки, і жінки, навіть діти ж бурляли піском у очі. А він стояв, вдивлявся в натовп, неначе випитував, чи ж є у вас бодай одна душа із добрим серцем. Побачив сіроку жінку, що стояла поодаль і співчутливо дивилася на старого. Його оточували з усіх боків а він заніс догори палицю, яка на очах перетворилася на меч, і махнув ним. Миттєво зірвався дикий вітер, прочанин зник, неначе розчинився в повітрі. То був не вітер, а смерч. Він валяв дерева, зривав страшні хвилі в ріці, піднімав їх прямо з рибою в повітря і кидав десь у лісових нетрях. Звірина й птаство поховалися в гнізда й нори Несамовито кричали язичники, кликали данка, просили зупинити буревій А він опинився коло капища, простоволосий, наляканий, тряс сивою бородою, що сягала мало не до землі І, здійнявши руки до неба, кликав своїх богів, але вони не в силі були допомогти Самі втікали від гніву Божого з криком і зойком. Тої ж миті Данко відчув у собі повне безсилля. Не стало тих голосів, що жили в ньому і віщували, пророкували і зцілювали недужих. З його рук, очей, слів витекла сила, бо була вона не його, а тих, що втікали від гніву Божого. Заголосив Данко І кинувся до капища Тої ж миті в нього Вцілила блискавка Тому би була й не блискавка А уламок небесного вогню Капище зайнялося Як суха тріска Полум'я Заготіло і пожерло все Поглинуло і Данка Таємничого й похмурого Сто двадцятилітнього Чаклуна Який з води вродився а вогнем був забраний. Мав він шість синів, тридцять шість внуків, двісті шістнадцять правнуків і 666 шість праправнуків. Смерщ знищив усіх. В цілі лише маленький хлопчик-семиліток. Він заліз в дупло старого дуба і сидів там. Дубом хитало, але з корінням не вирвало. Коли втихло все, вийшов із схованки і побачив залитий сонцем день і моторошну руйну, вивержені з корінням дерева, понищені хвішки побитих людей. Пройшов берегом і зустрів одну єдину жінку. Сиділа на пеньку і гірко плакала. То була та сирока в очах якої ангел прочитав жаль і співчуття. Вона обняла хлопчика і сказала, «Ми лише у двох ціліли. Будемо якось жити. Як тебе звати?» «Маковієм», – відказав семиліток. Три дні жінка мотикою зранку до вечора рила яму, широку і довгу а четвертого дня стягувала в неї трупи. Хлопчик допомагав добувати їх з-під повалених дерев, хатин. Вийшов високий курган. Де було капище, стояв сморід, і місцина не заростала травою. До холодів вирили собі землянку і оселилися в ній. А невдовзі сюди знову повернулися темні ангели і їхні боги, Густо вкрили могилу, чорну вирву, де стояло капище. Багато літ вона так і не засіялася зелом. Вітри навіяли сюди зерня Чорнобилю, і він розрісся густо й непрохідно. В ньому вигойдувалися темні розлютовані боги і клялися, що саме тут, а не де-інде зведуть нове капище. Сила його буде незборима, воно триматиме у страсі півсвіту і буде їм пожива од смертей, що нестимете капище. Стогонів плачу, бід, віднині тут їхня колиска. боданко так і не впустив сюди християнства, хоча й до них добралися були святі з Києва. Не звучала тут Господня молитва, не з'явилася жодна охрещена душа. У цій місцині понад Древньою Прип'яттю владарювали зігнані з усієї Русі духи пітьми, язичницькі боги, що виношували люту помсту охрещеному народові і краєві, який закликав під своє небо Спасителя». Виростав там нащадок Данка в четвертому коліні Маковій, і ходив за ним той, кого було даровано родові самим князем світу цього. Він не дав урватися родові волхвів, чаклонів, віщунів, чорнокнижників, земному війську, що рвало плоди із забороненого дерева пізнання і роздавало їх довірливим і спокушеним. Як і всі нащадки Данка, Маковій теж мав владу над вогнем, водою, хмарами і дощами, а ще над птицями, звіриною і людськими душами. Як і Малетій, Данко, Маковій, усі нащадки їхнього роду ревно оберігали цю місцину, щоб ніхто не прийшов сюди із Христом та не висвятив її. Вона густо поросла таємничою травою, Чорнобилем, а ще густіше її покрили таємничі небачені духи. Мали вони владу над лісами та прип'яттю і клялися, що таки збудують капище, в огонь якого поглине третину землі, третину люду і третину вод земних, а вони уп'ються, як ще ніколи не впивалися. Тут буде чорний біль, летіло над безгамінням лісів. Ми припнемо землю й небо, ріку й ліс до чорної біди. Буде тут непогасне кострище, а попіл осідатиме в ненависному нам Києві по землях далеких і близьких. В крові людській осяде там, де душа перебуває». На віки посіємо чорний біль, чорний біль, чорний. Горислав грів теплим поглядом по золоченій куполи. Її було аж п'ятнадцять. Справжністіньке золотоверхе диво, що здіймалося понад Дніпром. До цього дива він причетний найбільше. Був майстром рідкісної руки вже у дванадцятому коліні зодчих. Від своїх предків успадкував вміння зводити неперевершені храми і здійнявся у тому таланті на ще незнану у їхньому роду висоту. Знав закони того складного зодчества, відчував місце, де має вирости споруда, що стане тілом Христовим, в якому – перебуватиме Святий Дух. І з його рук неначе сходила чудодійна сила, перетворюючи людську фантазію у видиму, неповторну красу. Вмів ліпити із кольорової смальти фрески, розмальовувати склепіння Малювати ікони так, мов би, його рукою водив сам Господь. Сонце поволі хилилося до обрію. Горислав зайшов до храму. Будівничі вже порозходилися. Він піднявся на і поклав ще кілька мазків на лик Богородиці, що зоріла на нього предславеними, вселюблячими і всепрощенними очима. Довго вдивлявся в її сяйливе обличчя і відчував потоки світла на собі. Вони вибирали в тому із рук спини. А тоді перевів погляд на мозаїку на горішній, апостольській частині храму. Довго розглядав тайну вечерю. Тут стільки його праці, його сили вкладено. Много тижня скінчив роботу. Відчував, що ніде не схибив, не осквернив задом. Від ликів апостолів йшло очисне сяйво. Воно проходило неначе наскрізь. Багато хто, дивлячись на зображене, починав плакати. Він довго постував і часто ходив на Святу Берестову Гору до Святих Мощей, поки взявся за цю роботу. Сам змушений був пройти велике очищення. На Вівтарі була зображена тайна вечеря. Натхненно творив лика при святої трійці, обічнеї ангелів. А поза трійці, з одного боку, Спаситель, що подає шести апостолам святий хліб, а по-другий, таке ж зображення Спасителя, що подає апостолам святу чашу. Був Горислав лагідний і тихий, як погідний літній ранок. Його врода душевна і фізична перебували у дивовижній гармонії і злагоді. Мов би він вибрав усю красу і розкіш цієї землі з повноводими ріками, дзеркальними плесами, несходими лісами, зеленими крутими схилами древнього Києва, який усе більше і більше прикрашає себе храмами. Він горе слав, і його предки доклали до того багато сил. З вікна було видно ріку, пагрби, що викупувалися у вечоровому сонці. Він спустився додолу і наштовхнувся на сято мисла. Юний княжич незмигно дивився на склепіння храму. Щодня прибігав і дивився, як виростає спочатку стіни, неначе наче посаджене добрий ґрунт дерево, а потім спостерігав, як Горислав розмальовує і оздоблює смальтою склепіння храму. Годинами міг спостерігати за роботою з очих, на Горислава дивився побожними очима. Любив його як брата, прикипів до лику Богородиці і усміхнувся. «Схожа?» – тихо запитав Горислав і розквітнув лицем. «Так», – хитнув головою святомисл, і погляд його пригас. «Чув балачки у княжих палатах, куди готують віддати Предславу, і як злоститься увесь двір на Горислава і ту любов їхню, що глибока і широка, як море».